Du ska få lyssna på kapitel 1 ur boken Jag kan bli rektor av Kristina Valdén på förlaget Vilja. Den här berättelsen handlar om Nazima och hennes familj och speciellt hennes pappa Ali Gull. Nazimas dag är i skolan och pappa dag är hemma på gården. I berättelsen får vi höra mycket om andra saker också, om livet i Afghanistan och om problemen som finns där, och om de andra familjemedlemmarna, vad de gör och vad de tänker. Men allra mest får vi följa vad Nasima tänker om framtiden. Och vad Ali gull tänker om framtiden. Varje gång det kommer ett ord som finns med i ordlistan får du höra detta ljudet. Det ljudet betyder att det kommer ett ord som finns med i ordlistan. Det här är kapitel 1. Äliguld. Han har fem döttrar. Alla flickorna är hans ögonstenar. Han älskar dem mer än sitt eget liv. Många i Afghanistan tycker att söner är bättre än döttrar. Men inte Gul. Han är glad över sina flickor. Han vill att de ska få den bästa utbildningen. De ska lära sig att läsa och skriva så att de kan hjälpa sitt land att bli bättre. Ali Gull kan själv läsa. Han har gått sex år i skola. Så Ali Gull vet hur viktigt det är att kunna läsa och skriva. Han hade gärna studerat längre men hans föräldrar hade inte råd alltså hade inte tillräckligt mycket pengar, hade inte råd. Han måste hjälpa sin far med åkrarna och fåren. Hans fru har aldrig fått gå i skolan men hon nickar Gillande när Ali Gull säger att deras flickor måste få studera. Det är tidig morgon i östra Afghanistan. Solen har precis gått upp över de spetsiga, snöklädda bergen. Tioåriga Nasima tar sin skolväska på ryggen. Har du packat dina böcker? frågar Ali Gull. Ja, pappa. Böckerna i pasto och engelska också? Ja. De ler mot varandra. Nasima tar på sig sina plastsandaler. Alltså såna små skor som är gjorda av plast. Hon tar sin klänning och sin vita sjal på sig. Hon ska gå till byskolan. Det tar en timme att gå. Nazima älskar skolan. Hon har stigit upp i gryningen med sina systrar. De har ätit naanbrödet. Som deras mamma har gräddat över den öppna elden. Nazima har druckit sitt gröna te. Och lyssnat på tuppen som gal. Och på fåren som bräker. Snart kommer våren. Snart ska mandelträdet. Utanför huset blomma och dofta gott. Nazima är redo. Redo betyder färdig, beredd. Nazima är redo. Alla systrarna utom den äldsta går i skolan. Det är Nazima, Marzia, Nazia. Och Sajana går inte längre kvar i skolan. Hon är gift och har barn. Hon bor med sin mans familj nu. Om Nasima inte hade gått i skolan hade hennes dag varit fylld av arbete. Nu så står allting i dåtid. Men vi började med ett om. Och sen så är det hade hon hade tagit av. Hon hade matat hönsen. Det betyder att vi tänker, vi drömmer, vi tänker en sak som inte är. Om Nazima inte hade gått i skolan hade hon. Det visar fantasi. Det är inte så här. Men om det hade varit så, då hade hon, då skulle hon. Så detta är vad de tänker. Då fortsätter vi där. Om Nazima inte hade gått i skolan hade hennes dag varit fylld av arbete. Hon hade tagit undan madrasserna de sovit på. Och sopat golvet. Hon hade matat hönsen, hämtat ved och vatten och hjälpt mamma att laga mat. Nu måste mamma göra allt det där själv, tänker Nasima. Mammas händer är sträva av arbete. Hennes ansikte under skalen är fårat, fast hon inte är så gammal. Om det kommer någon som mamma inte känner, drar hon upp sjalen så att den täcker munnen och näsan. Då syns bara hennes vackra ögon. De bor i farmors och farfars hus. Farfar är gammal och sjuk. Farmor sitter vid elden och lagar mat mest hela dagen. Men lite hjälp och sällskap för mamma av farmor ändå. Om vi inte gick i skolan skulle mamma få mer hjälp hemma. Nazima. Men Nasimas pappa säger att skolan är viktig för hans flickor. Mm, det är Nasima glad för. Alligull ser sina flickor gå iväg. Nasima går sist. Hon går förbi hönsen och ut genom porten i muren. Han ler mot henne igen och vinkar. Nasima är hans yngsta dotter. Hon kommer alltid att vara ett småbarn för honom. Många tycker synd om honom för att han inte har någon son, men Ali Gull tycker att han är rik som en kung. Han är Stolt över sina flickor.